Åke Falk har bjudit in ett stadsbud ur stadsbudskåren i Stockholm, skriftställaren Erik Sätterström, alias Kadimumma, till programmet Hallå där hemma för att få veta vad ett stadsbud egentligen gör. Vi stadsbudet är tvungna att åta oss alla uppdrag som vi får. I stadgarna står det att föreningens enda mål är att äta sillfrukost och öva annan välgörenhet. Och det, väl och det här får väl antagligen räknas till välgörenheten. Någon sillprukost lär man väl inte få så här dags. Och Kalle Florman var stadsbud på sin tid. Han var sjätte budet. <skratt> Nå, händer det att ni får några uppdrag? Ja, det händer titt och tätt det. En gång, det var inte så länge sedan fick jag uppdrag att åka hem till en familj som hade gått på bio. Och där skulle jag vara barnvakt för två kronor i timmen. Var det mycket besvärligt? Ja, det var mycket besvärligt. Det var den veckan det inte fanns någon säljstoff. <skratt> det här äh, barnet alltså som jag skulle ta hand om, det var sju månader. Ger stadsbuden aldrig varandra några uppdrag sinsemellan alltså? Jo, det händer det med. Jag har till exempel bett hederstadsbudet prins Bertil att han ska skaffa mig en ny bil. Och för det uppdraget fick han 1,25. Men vet ni vad han gjorde då? Nej. Då lämnade han tillbaka 25-öringen och sa att huvudsaken var att han fick behålla kronan. Karimumma med en 25-åring i handen och från en reviligen till en annan så här vränger Karl till det om vem som vinner och vem som förlorar på gungorna och karusellen.